Där, här står det en manik som ser rätt konstig ut Det är en jättestor mojäng med en förniklad strut. Här är kugghjul och propeller som vet jag kan se Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är Jo alltså strömmen kommer in genom hålet där Och går sedan vidare till verket fram till motorn här Som får driva den här cykelpumpens piston Som sedan blåser på propellen så propellen går Det startar på ett kick, det är en makalös mm. Jaha, ja Jaha, jag tror jag fattar, men, men vad gör den här maskinen? Framför? You propel and Jo, propellen driver runt ett litet aggregat Som pumpar vatten genom tratten till ett termostat Som i sin tur leder vattnet till ett skåvdjul Som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul Det går hit! Den startar på ett kick, det är en makalös manikon Jaha, tack, tack, men, men vad är det för en maskin? Vad har man det till? Eller? Jo, i ändan utan masten är det en pedal Som trampar runt en gammal cykel utan märken national Och då så får man ström från cykelgeneratorn där Det blir en 10-12 ampere, så där, ungefär, det går hit den skattar på ett kikte hemma, Alesman. Ja, tack, tack snälla professor, men jag vill veta vad det är för en apparat. Jo det var vi vi ville veta vad det är Jo alltså strömmen som man får från generatorn då Det är just precis som mycket att man kan börja gå För strömmen går tillbaks igen till början hela tiden Och så går den av sig själv till en evighetsmaskin Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit Och en svarta på det är makalös maniken Jo jo det, det förstår jag men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin en Maybe hey, it's my thing. Yeah, hey, hey, it's my thing.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 Idag så är det måndagen den 27 januari 2025 och idag så är det faktiskt bara jag, Martin och min poddkollega Patrik som ska vara med. Och anledningen till att det bara är vi nu är att Patrik har gjort lite efterforskningar kring det här med kärnkraft och energi. Vi har ju tidigare behandlat det här med atomvapen och sånt att vi är tveksamma till dess existens och spinner man vidare på det så bör man ju fråga sig vad som sker i kärnkraftverken och den frågan har Patrik ställt till sig själv och gjort en ganska gedigen research får jag säga så att ja jag och jag hoppas även lyssnarna är intresserade av att ta del av den här eh, nya upptäckterna så jag tänkte jag lämnar över ordet till dig Patrik så får du hålla i taktpinnen för det blir lite av ditt avsnitt mm. Jajamän Tack mm. så mycket Martin. Och eh, det här blir ett lite speciellt eh, poddavsnitt också. För det här är, nu har jag faktiskt ett ordentligt manus. Och det, det hör eh, till ovanligheterna. Eh, och eh, det är väl både för- och nackdelar med det. det kanske, jag ska försöka att liksom inte vara för eh, strikt i manuset. Så att det blir liksom tråkigt på det sättet. Men, men samtidigt så kanske det blir lite mindre liksom och när man ska räkna ut vad man ska säga samtidigt som man säger det då. Men vi kör och vi ser hur det går. Ja, som sagt Martin, i det här avsnittet tänkte vi undersöka kärnkraft. Om kärnkraft verkligen existerar, det vill säga att man kan klyva atomer och på så sätt skapa energi. Och om det kan vara så att kärnkraftverken i själva verket gör något annat än det. Men jag tänkte börja med en introduktion för våra nya lyssnare. Om du lyssnar på Radio Kubono första gången och hör den här introduktionen så är förmodligen din första reaktion. Vad är det här för plattjordstrans? Det tänker jag inte lägga tid på. Men stanna gärna kvar. Då kommer du att upptäcka att det faktiskt finns goda skäl att ifrågasätta kärnkraft och även en hel del andra saker som är helt självklara i vår tid. För länge sedan levde en klok grek som du säkert har hört talas om vid namn Platon. Han myntade begreppet sann kunskap. Sann kunskap, menade Platon, innebär att du inte bara är övertygad om något som är sant utan att du också förstår ämnet. Och kan försvara din övertygelse med rationella argument. Om du exempelvis är övertygad om att jorden är rund så har du en åsikt som är sann. Men om du argumenterar för jordens rundhet med att NASA tagit bilder på jorden från rymden. Så har du inte sann kunskap om jordens form. Eftersom jorden faktiskt kan vara rund samtidigt som Nasas bilder är fejk. Och om du istället tycker det är rimligt att jorden är platt eftersom du ser att det som NASA håller på med är fake så har du på samma sätt inte sann kunskap om NASA. Det du gör är en så kallad falsk härledning. Det vill säga något, att något är sant implicerar egentligen inte att något annat är det. Och det här med falsk härledning är det mest flitigt använda tricket för att hålla oss borta från frågor man inte vill att vi ska ställa oss. Och vi är bra på att hjälpa till själva också. För om svaret på vissa frågor inte är det vi alltid trott. Så innebär ju det att mycket annat måste ifrågasättas också. Saker som vi ansett stämma hela våra liv och som vi byggt upp vår världsbild på. Och att förändra sin världsbild. Det är både obehagligt och arbetsamt, och vi har därför en tendens att köpa dessa logiska fallasier. Fenomenet kallas ofta för kognitiv dissonans. När jag själv för nästan tio år sedan insåg att något jag trodde hela livet var fel, det vill säga att i uteslutet att en internationell nyhet kan vara en omsorgsfullt tillverkad lögn, så blev jag mycket illa emot. Jag minns hur jag likt Cypher i filmen The Matrix önskade att jag kunde glömma vad jag förstått och ha kvar min dåvarande världsbild. Men nu tio år senare är jag mycket tacksam för den insikten eftersom den har gett mig en sannare världsbild. En världsbild som var avgörande betydelse för min egen och mina nära hälsa när århundradets största påverkanskampanj drog igång för fem år sedan. Virus, virus. Smitta, smitta. Spruta, spruta. Och från att ha varit en röst i öknen fick Radio Cubono betydligt fler lyssnare under denna tid. Allt fler vaknade upp som det heter och började förstå att allt inte står rätt till. Men det som är så vanskligt när vi gör det, det vill säga vaknar upp, är att vi då har en tendens att snabbt skaffa oss en ny världsbild. Som antingen ligger för nära eller för långt ifrån den vi haft och som inte heller vilar och sann kunskap. Och detta vet nätverket. Och nätverket, det är vi de vi kallar på den här radion, för de som vill kontrollera våra sinnen. Och de är därför angelägna att nätverket alltså är därför angelägna att servera nya lögner när de gamla faller. Och för nätverket spelade mindre roll vad vi tror. Så länge vi tror på någon av deras lögner och ju mer absurda och långt ifrån varandra dessa lögner står desto bättre. Eftersom vi då kommer att gräla med varandra om vilken lögn som är sann istället för att gemensamt komma fram till sanningen. Nätverkets främsta medel för att kunna lura oss som vaknat är det så kallade alternativmedia. Och för att du ska tro på de nya lögner som serveras där. Så berättar de först för dig vad du nu förstått att mainstream media och etablissemanget ljuger. Du kan också lära dig saker du inte redan visste så för aldrig lyssna. Men tro aldrig på något bara för att du har hört det från en källa som du vet talar sanning om något annat. De bästa lögnerna är 90% sanna, Som det heter. Och tyvärr är det så. Att många så kallade sanningssökare fastnar i någon av dessa alternativa världsbilder. Vilket kan leda till lika stora problem. Många läkare och även USAs Donald Trump förordade exempelvis Ivermectin som bot mot covid. Och vissa kanske blir upprörda när jag säger detta. Men såvitt jag kan se så är även ett Ivermectin ett rävgift, precis som sprutan var. Att bli lurad är aldrig trevligt, och blir vi lurade om sånt som har stor vikt, så kan det vara oerhört plågsamt. Men det sämsta alternativet är ändå att vägra acceptera att vi blivit lurade, eller att vi låter oss bli lurade igen. Så för att undvika detta, lyssna på den här gamle greken och försäkra dem efter bästa förmåga att din kunskap är sann. Sitt kvar på Gerskon tills dess att du har satt dig in i ämnet ordentligt. Och ta först därefter ställning. Och tveka inte heller att hoppa upp på Gärtskån igen. Om du stöter på något som inte stämmer med din nuvarande övertygelse. Och med det sagt så tänkte jag vi skulle dra igång dagens ämne Martin. Mm, ja, jag Har du något att tillägga? <laughs> uh, nej. <laughs> Du ja. sätter rot på det ganska bra, tycker jag. Så. Vi håller ju med om det mesta. Eller ja. Mm. Allt. Så. Ja, du har det vidare. Ja. Magnus också. Då kör vi. Mm. Eh, atombomber det är någonting vi har varit inne på tidigare och Simon Schack och hans skärpa ögda kollegor på Clues Forum har gjort ett fantastiskt jobb med att analysera de bilder och filmer som finns av atombomber och det blir tämligen uppenbart när man ser de analyserna att det inte finns några konkreta belägg för att atomvapen verkligen existerar. Vidare har Simon Schack granskat och skrivit en artikel om den så kallade Chicago pile. Detta var ett experiment man genomförde i Chicago 1942 och som ska ha varit första gången man lyckades åstadkomma en nukleär kärnreaktion. Men det saknas kontrollerade experiment som kan bekräfta det som hävdas. Och därför är detta påståendet en hörsägen, trots att det är en hörsägen som upprepats i 70 år av utbildning, vetenskap, media och Hollywood. Det här med kärnkraft och atombomber och oj, oj, oj, oj. Vi vet ju allt om det, hur det fungerar. Och, ja, <går> det, det är verkligen någonting som, som vi alla är så välbekanta med trots. Men, men det är ju så. Det, man har aldrig bekräftat detta. Men det är klart att det blir man ju kanske väldigt irriterad om, om man läser teknisk fysik på Chalmers eller vad det är och får lära sig allt om om relativitetsteori, kvantfysik och eh, kärnreaktioner. Men tittar man på frågan rationellt och strategiskt. Alltså vad det gäller atombomberna då. Så var redan Japan besegrat när man skulle ha fältat atombomber över Hiroshima och Nagasaki. Så varför röja detta formidavliga vapen när det inte behövdes? Det är en sån här knasig grej också. Att har man en sån sak och är i krig liksom, då, då håller man ju det under mattan som en taktisk fördel liksom. man använder det bara när det behövs så läget är alltså att belägg för kärnvapenklivning saknas och därmed är det inte rationellt att anta att kärnkraftverk tillverkar el genom att koka vatten som värms upp av en kärnreaktion och driver turbiner några har diskuterat detta med att säga att det är självklart att kärnkraftverken producerar elektricitet. Antingen så, antingen så som hävdas eller på ett sätt som hålls hemligt. Jag ser dock inte det som troligt eller nödvändigt. På 60-talet kan vi få reda på genom helt officiell statistik, energimyndigheten eller Wikipedia, att i princip all elproduktion i Sverige Utgjordes av vattenkraft. Efter andra världskriget ökade elkonsumtionen i Sverige markant och risken för elbrist blev överhängande. För att möta efterfrågan inleddes en snabb utbyggnad av vattenkraften. Fram till 1960 byggdes cirka 15 större och medelstora anläggningar i Indalsälven, Ångermanälven, Fjellsköälven, Umeälven, Sjölefterälven och Lülälven. Men på 70-talet, som vi exempelvis kan se på Wikipedia eller någon annanstans, så kom kärnkraften. Och på de diagrammen man kan se där då, så, så kan man se att eh, kärnkraften har man då hävdat eh, har stått ungefär för hälften av Sveriges eh, elproduktion sedan dess då. Alltså nu är det tror jag det är 30 procent eller någonting, men på 90-talet. Så hävdade man att det var hälften av Sveriges elproduktion. Då. Och sen vidare då. På 60-talet så låg elpriset på ungefär 10-20 öre per kilowattimme. Sen på 70-talet med förevändning om oljekrisen så gick det upp till 40 öre ungefär. Och i slutet av 90-talet var det 60 öre. Och nu ligger det runt 1,50 Fast vi vet ju det att nu har det varit såna här riktiga tokhöjningar i perioder liksom. Man håller väl på att känna efter lite nu hur mycket man kan krama ur den här eh, eh, ja, med elen då. Så som ett svar på frågan som ofta kommer. Varför skulle man ljuga om det här med kärnkraft och så va? Ja, en del av svaret skulle jag säga är pengar. Samma sak gäller ju rymd och försvarsindustrin. NASA har en årlig budget på 25 miljarder dollar. Och om de inte flyger upp i rymden utan bara gör lite eh, fejkade filmer om detta. Så kan man ju tänka sig att det blir ganska mycket pengar över då. Som, som kan extraheras från amerikanska skattebetalare då. <laughs> Sen har vi ju amerikanska försvaret då. Och de får ju alltså 800 miljarder dollar av skattebetalarna per år. Och visst bygger de en del hangarfartyg och, och, och flygplan och så vidare va? Men jag tror inte att de har byggt några fungerande atombomber exempelvis. Men den största orsaken till att man håller på så här och luras det är ju just det här. Det är att kunskap är makt va. Ju felaktigare världsbild vi har desto enklare är vi att styra. Eftersom vi tror på massa saker som egentligen inte är sanna men som vi har fått lära oss att tro på. Och då blir vi kontrollerade. Alltså kontrollerar man någons världsbild då kan man kontrollera den personen. Men om vi då återgår till kärnkraft. Kärnkraftverken finns ju och de gör uppenbarligen något. Frågan blir då naturligt vad de gör. Och för att vi ska kunna spekulera kring det, för det här är ju spekulationen vill jag understryka då. Så är det nog bra om vi har lite djupare förståelse om elektricitet och, och vad kraftnät är egentligen och hur de fungerar. Och ett kraftnät kan man egentligen betrakta som en elektrisk krets i väldigt stor skala då. Och jag tror att alla i skolan eller på fritiden har labbat lite med el. Och man vet ju det att om man gör en liten krets så här. Och så har man ett batteri och så kopplar man en glödlampa. Så lyser den. Och kopplar man in fler glödlampor så lyser de också. Fast de lyser svagare. För att spänningen sjunker. Motståndet blir högre då. Och sen då om man kopplar in ett extra batteri. Så lyser ju lamporna starkare. Och på precis samma sätt fungerar ett kraftnät. när alla på sin kaffekokare inför Melodifestivalen måste spänningen ökas. Och brinner huvudsäkringen i ett smältverk när det går för fullt. Då måste spänningen blixtmatt sänkas för att undvika överslag och skador i kraftnätet. I små kretsar använder man typiskt kondensatorer och dioder för att hålla spänningen stabil. Men i kraftnät är det generatorernas massa. Generatorernas och turbinernas massa ska man väl säga. Och även stora svänghjul som ser till att spänningen är stabil. Och det misstänker jag är kärnkraftverkens huvudsyfte. Just det här med att ge tillräcklig, spän alltså tillräcklig svängmassa åt kraftnätet. Då. Och om man frågar perplexigt om det här. Jag minns inte exakt den här frågan, då, men jag tror jag frågade om kärnkraftverks betydelse för svängmassa. Då svarar jag det här så här: Kärnkraftverk spelar en viktig roll när det gäller svängmassa i elsystemet. Svängmassa, även kallad rotationsenergi, är den kinetiska energin som lagras i de roterande delarna av generatorer och turbiner. Kärnkraftverk bidrar. Särskilt mycket till svängmassan i elsystemet av flera anledningar. Kärnkraftverkens generatorer är enorma, ofta upp till 10 meter långa, flera meter i diameter och kan väga hundratals ton. Dessa roterar med 25 eller 50 varv per sekund för att producera växelström med en frekvens på 50 Hz. Ett kärnkraftverk har typiskt dubbelt så stor roterande svängmassa som ett vattenkraftverk. I Sverige står kärnkraftsverken för den dominerande, roterande svängmassan i elsystemet. Svängmassan i kärnkraftverket är viktig för elsystemets stabilitet av flera skäl. Frekvensreglering, den hjälper till att upprätthålla en stabil nätfrekvens genom att motverka plötsliga förändringar. Kortsiktig energibuffert, svängmassan fungerar som en omedelbar energireserv i mellan elproduktion och förbrukning. Systemtröghet den ger elsystemet en inneboende tröghet som är nödvändig för att hantera störningar och förändringar i nätet. Stabilitet vid störningar vid plötsliga händelser som ett snabbstopp av ett kraftverk hjälper svängmassan till att förhindra snabba frekvensfall. Med den pågående energiomställningen och potentiell nedläggning av kärnkraftverk är det viktigt att Beakta hur svängmassan i elsystemet kan upprätthållas. För att säkerställa nätets stabilitet och tillfrihetlighet. Och det var man, var man förklarat på. Av att fråga perplexit om det här med svängmassa och kärnkraft. Då. Och här tror jag också att vi har förklaringen till att så många länder. Exempelvis Tyskland och Italien. lagt ner sin kärnkraft. Jag tror nämligen att man har hittat. Billigare och effektivare sätt att reglera spänningen i nätet på ett bra sätt. Då, och någonting som också stödjer den här teorin. Då, för det som jag är inne på här, det är ju liksom det att egentligen så gör inte kärnkraftverken så mycket el själva. Då, eller de har, ingen, de har inte den här reaktorn som producerar el. då, va? Utan det, de är till för att ha den här svängmassan och stabilisera nätet då. Eh, och det är ju det att hur kommer det sig då att i Sverige att man lägger, har lagt alla de här kärnkraftverken i tätbefolkade områden? Jag menar man har ju bökat och byggt eh, vattenkraftverk upp i norr och fått fixa vägar och grejer va? I, i väldigt eh, folktumma områden. Så varför har man inte lagt kärnkraftverken där uppe då? För då är man ju väldigt långt borta från eh, populationen då. Om de nu skulle vara så farliga. Eh. Ja, så det är också en reflektion kring det där va? Men sen då, Sverige och en del andra länder, de har ju kvar sin kärnkraft. Så kan det finnas en anledning till det? Kan det vara något annat som våra kärnkraftverk gör? Och innan jag går in på den spekulationen kring att kärnkraftverken skulle göra något annat då, så skulle jag först vilja läsa någonting om vattenkraft som jag hittat, som jag tycker är intressant. Eh, vattenkraft, den enda naturliga källan till fri energi som ingenjörer hittills framgångsrikt har utnyttjat, är vattenkraft. Deras uppgift var enkel, de stora turbinerna vid Niagarafallen är bara förbättringar av den typ av skovelhjul som malde korn för århundraden sedan. Ett vattenfall är en färdig solmotor, den enda kommersiella solmotorn som människan har lyckats bygga. Ingen maskin har någonsin byggts eller kommer någonsin att byggas som överträffar vattenfallet i effektivitet. Solen pumpar vattnet från hav, sjöar och floder upp på bergstoppen. Och gravitationskraften får vattnet att falla tillbaka till sin ursprungliga nivå. Cykeln är ändlös och eftersom det inte finns några ventiler, axlar, vevstänger eller värmeförluster är effektiviteten 100%. Det har beräknats att den totala energin som tillförs jorden av solen uppgår till 100 miljoner hästkrafter. Och med elektricitetens ankomst och dess införande i industrin används åtminstone en del av den energi, äh, denna energi. Det enda exempel på framgångsrik användning av naturens fria energi. Och det här var alltså någonting som stod att läsa i Scientific American den 5 april 1913. Och det jag tycker är intressant när man, när man läser någonting sånt här det är ju så att så här pratas det ju inte om vattenkraft. Längre. Hör man vattenkraft, ja då tänker man på ålingel som mördas i turbinerna eller stackars norrlänningar som inte längre kan höra älvarnas brus. Och jag håller ju med om att vattenkraft ska ju inte förstöra miljön. Men hur är det med vindkraften som dessutom inte producerar särskilt mycket el? Rovfåglar, fladdermöss, det är de som blir köttfärs. I vindkraftverken istället för, för fiskyngel då. Och sen har vi ljud. Eh, stora betongfundament ute i naturen. Propellrar fyllda med glykol och olja ute i naturen. Och eh, vi träffade ju en, en här angående detta Martin. Kommer du ihåg det? Jajamensan. Vi var på en julpromenad här i... I Jonsereds fabriker. Och där hade han ju lite mindre vattenkraftverk. Så var det ju en. En filmare där som hade en ganska avancerad kamera. Så att då frågade jag lite. Vad han hade för projekt. Och då sa han att han filmade för en dokumentär. På SVT. Som hette Fiskarnas rike. Och ja den har ju både du och jag sett då. Det handlar ju mycket om, om vattenkraft. Och att den dödar. mycket ja Det är fiskar som åker in i turbinerna och sådär. Och tar död på dem. Och att han menade att man skulle lägga ner större delen av de mindre vattenkraftverken i Sverige. då För att där dog det väldigt mycket fisk i förhållande till mycket energi man fick ut. så ja, Du kontrar väl lite där med att ja, men vindkraften är väl inte så, <laughs> så snäll mot djur heller. då liksom, Men ja. Det, ja, då blir han lite agiterad. Ja, <laughs> ja nej men det är intressant liksom. Men ja, anledningen till att han får göra en sån dokumentär för SVT är väl lite att man vill eh, fördyra. Eller få oss att tro att eh, produktionen av energin är väldigt kostsam då genom att göra alla de här eh, åtgärderna som man behöver göra för att eh, rädda djuren då. Mm. Nej, men jag tror också det mycket det handlar om det. Och det är väl liksom det här begreppet som Benäy pratade om i sin bok, propaganda och så här. Men det är det här med engineering consent, va? Mm. Att man, ja, man vill ju få en, en, en reaktion från människor som, som legitimerar den lösning man vill ha, och så att säga, har man, vill man ha monopol då på energi branschen och det vill man ju ha va så måste man ju få bort alla små aktörer mm. så att de inte kan börja tjäna massa pengar när man skruvar upp elpriserna ännu mer. va mm. Så att det här med att, att få bort så mycket små, mindre vattenkraftverk som möjligt, då, det är ju väldigt viktigt då för en monopolist va kunna ha det här monopolet. Så det vill väl det det handlar om och man kan ju se det också att alltså vill du bygga, det har vi ju pratat om förra, vill du bygga ett vindkraftverk idag så är det jävla men inga problem. Det är jättelätt att få tillstånd. Och solceller, det kan du ju smälla upp hur du vill, va? Men ska du bygga ett vattenkraft, ett lite småskaligt vattenkraft, då blir det boom nej från havs- och vattenmyndigheten. Det får man absolut inte göra. Det är inte bra på något sätt för miljön och naturen, då. Jag tror. Uh, ja, och, och det är också det här man ser liksom att för många av de här mindre, mindre, mindre vattenkraftverken de har ju sådana här laxtrappor och fisktrappor. Men då tycker man att de fungerar inte. Va? Det är inte bra utan, utan det enda rätta det är ju att, att, att riva hela de här installationerna uh, som kraftverken finns i. Mm. Då mår fiskarna och, och naturen bra. Mm. Yes. Ja, men om vi ploppar tillbaka till kärnkraften här igen då. Och som sagt, vattenkraft, det har man ju sett som den ultimata lösningen för att producera elenergi. Det var så man började. Och eh, vattenkraft då, det kan producera el året runt. Men på sommarhalvåret så behövs det inte så mycket el. Vore det inte då för trevligt om man kunde lagra den elen till vintern? Då slipper man ju ha en överkapacitet och stora kraftdammar som bara utnyttjas under vinterhalvåret. Alltså man slipper ha en överkapacitet på vattenkraften då. Och stora dammar för att kunna lagra vatten så man kan dra det över turbinerna under vintern då. Och visst finns det sätt att lagra el. Det finns ju batterier. Men det vet ju att de har sina nackdelar. Va? De, det, det går inte att lagra så mycket, så, så mycket energi i batterier. Va? Men det finns ett annat sätt. Och det upptäckte man ju på 1800-talet. Och det är vätgaselektrolys. Man kan nämligen göra så att man skickar ström i vatten. Och då spjälkas vattnet upp i sina beståndsdelar. Väta och syre. Vatten är ju H2O, va? två vätemolekyler och en syremolekyl. Och har man vätgas så är det ett fantastiskt drivmedel som kan driva en motor, en turbin eller faktiskt skapa el direkt i en bränslecell utan rörliga delar. Dock är det svårt att lagra och hantera väte eftersom det är så flyktigt. Så man måste, ska man lagra väte så får man ha... Väldigt högt tryck och tjocka tanka, eller låg temperatur då. Det är liksom de variablerna man får spela på. Och det är faktiskt så att så, sådana här vätgasbilar, om de lagar vätgas under, i rumstemperatur, då är vätgasen borta ur tanken efter en vecka ungefär, trots att man inte har kört bilen. Det, det läcker liksom lite vätgas ur dem hela tiden då. Men tänker att vi använder överskottselen från vattenkraften under sommaren för att göra vätgas som vi lagrar. Och sen när vintern kommer så kan vi driva turbiner med denna. Fiffigt va? Och som sagt för att göra vätgas behövs bara el och man föredrar saltvatten då. Eftersom saltvatten leder ström bättre och då får man en bättre effekt då i vätgasproduktionen. Och biproduktionen då av vettbassproduktion det är varmvatten. Och kan ni tänka er. Alla våra kärnkraftverk i Sverige som är i drift. Ligger vid saltvatten. Och varmvatten är en biprodukt. Det kan man ju se till exempel utanför eh, Forsmark där. Eh, är det väl så... Eller vänta, är det... Fan, är det Ringhals? Nej, det är Forsmark som ligger där på västkusten, va? Eller är det Ringhals? Det är Ringhals, ja. Det är Ringhals, ja, sorry. Mm. Där har man ju fått en helt annan eh, fauna i havet, eh, bredvid Ringhals. För att vattentemperaturen är där genomgående 10 grader högre, liksom. Så att de släpper ut med rejält med varmvatten, de här kärnkraftverken, av någon anledning, då. Man brukar ju använda, ska vi se. Ja, just det. Och kan ni tänka er, alla våra kärnkraftverk som i driftan ligger vid saltvatten och varmvatten är en biprodukt. Och sen är det också så att om man ska ha vatten för kylning av reaktorhärden, som är den officiella förklaringen, så är saltvatten väldigt olämpligt eftersom det skapar korrosion. Så det är väldigt märkligt i så fall att man, att man äh, tycker det är rimligt att använda saltvatten. Då borde man förlaga kärnkraftverken vid. Äh, äh, Stora sjöar istället. Och det har vi ju gott om. Ja. Så det var lite kort och koncist. Men det var alltså. Radio Kubonos. Eller i alla fall min. Jag vet inte om du är med på allt Martin. <laughs> om vad kärnkraftringen egentligen gör då. En hypotes mm. om det. Eh, och det är alltså spänningsreglering. Och i vissa fall då. Uh, vätgasproduktion. och den här spänningsregleringen så jag har funderat på det, det kan ju vara en anledning också till att man uh, subventionerar det här med solfångare mm. så hårt för då blir det ju så att då, då, då sitter det ju ett, ett, ett batteri sen i väldigt många hus och batteriet kan ju fungera på samma sätt då för att, att öka svängmassan va? För att ett batteri kan ju ta emot elektricitet och skicka ut elektricitet när det behövs va? Och det är väldigt viktigt att de här solfångarna verkligen är uppkopplade mot elnätet då. Och sen har man olika sådana här fantasikalkyler om hur mycket de här solfångarna <går> ska... Att, att konsumenterna ska, ska, ska kunna sälja el då men det visar sig ofta att det, det blir inte så mycket som man får för det där Mm. Och det är ju i så fall väldigt smart för då får man ju liksom privatpersoner att, att betala för den här eh, spänningsregleringen då som man behöver. Och sen så, så, så kan man lägga ner eh, de stora anläggningarna då som man använder för detta för då behövs inte de längre. Mm. Ja, men sen kan man ju också gå in på det här va. Uh, det här gamla vanliga, hur man ska säga då, Skulle man verkligen kunna hålla detta hemligt för de som arbetar på kärnkraftverken? Man brukar ju använda som argument mot att månlandningarna var fake, att då skulle alla de tusentals som var inblandade i projektet skvallra. Men i NASA-fallet så hävdar jag att det gick till så att de som byggde delar av månlandaren säkert undrar om det här verkligen kommer att fungera. Men det var inte deras ansvar för sen skickades delarna iväg och monterades ihop och testades av någon annan. som man inte visste vilka det var någon annan grupp liksom. Men om någon ifrågasätter mållandningen så kan ju någon verkligen ha haft en farfar som arbetade på NASA. Och byggde delar till mållandningen eller till något, någon underleverantör och sådär. På så sätt så, så, så gör man ju det verkligt då, genom att man har personer, personer engagerade. Som gör något konkret då. Och det här med kärnkraft. Det kan ju vara ett liknande upplägg. Några på kärnkraftverket arbetar med att övervaka vissa processer. Men det är inte säkert att de processerna verkligen gör vad de tror. Och om något går på tok. Så stoppar man kärnkraftverket. Och ringer internationella atomenergiorganet. Som skickar några 33-graden Som ger sig in i reaktorn och lagar den. Och ingen snokar ju där inne. För då dör man ju av strålning va. Så det är i så fall ett ganska smart upplägg. liksom att, att man har det här med radioaktivitet. Och det är ju stenhård säkerhet liksom kring kärnkraftverk och sådär va. Mycket eh, hemligt och så. Så att det är nog rätt att skapa. En, eh, skapa det här kom, compartmentalization liksom Att du har flera grupper och de, re, de vet inte riktigt vad de håller på med. Och de får ju inte lov att prata med någon annan om det här. För liksom. det är ju hemligt och, och sådär. Ja, men, så ska jag säga det också: Att just det här med att man eh, kokar vätgas med elektrolys, eh, det är ju vettigt. Eh, men samtidigt så är det ju så att det finns faktiskt en lösbit i det här resonemanget. Och det är uranet. För uran bryts av allt att döma. Och att man skulle hålla igång någonting sånt. För att bara hålla kärnkraftsmyten levande. Det är visserligen möjligt. Men det är inte så troligt. Men då var det så att en herre på Klusforum. Som kallar sig Paneltos. Hjälpte mig med detta. Jag skrev ett inlägg här där, om, om, om det här med kärnkraft. Och vad jag tänkte om det här va. För det är nämligen så att det finns ett användningsområde för uran som har att göra med just vätgasframställning. Uran fungerar som en katalysator i vissa elektrokemiska processer för att producera vätgas från vatten. Och detta kan faktiskt göra vätgasframställningen flera gånger effektivare jämfört med vanlig elektrolys då. För att elektrolys är inte så, så himla effektivt. Alltså det är kanske en tredjedel av energin som finns i elen som verkligen blir vätgas. Då. Det mesta går bort i, i, i värmen. Man värmer bara upp vattnet. Där. Och sen då när man använder den här... Eh, termokemiska processen för vätgasranställning med hjälp av uranoxid då när man använder så blir också uranet utkänt efter en tid och då kan det antingen upparbetas så att man kan koka vätgas med det igen eller så kan man kassera det och använda det i till exempel styrsvansprojektiver då det blev en liten aha-upplevelse. Kommer ni ihåg det när det var kuwait Eller Irak och det här. Och de höll på att om det här. om att, att man använde projektiler med utkänt eh, uran i. Mm. Det kan man ihåg. Ja. Um. Så det kan ju vara <laughs> en biprodukt. Då. Men jag tycker att är uran är inte uran ganska tungt också. Så att det kan vara samma som bly att man använde det. Jo men För precis. Det där därför. Ja. Exakt, det är ju därför man har sett det lämpligt som användare för projektiler. För att det är så pass tungt och det är, ju, det är ett tungt grundämne, mm. Men anledningen till att man hade en massa utkänt uran liggande, det kan ju vara just det här att man, ja, man har kokat äh, vete och nu äh, så kan man antingen så kan man upparbeta det igen. Men, och jag tror också det. Jag läste lite om det där. Jag menar, det bryts eh, uran eh, på några ställen i världen då. Men det finns väldigt stora uranfyndigheter då. Så det är ingen större brist på uran. liksom. Och då är det väl förmodligen enklare att bara byta ny uran än att upparbeta det här uranet som man har då. Och sen blir det ju så käckt också. För man har ju eh, monopol på den här råvaran då, uran. Så det är ju jättefarligt. Det får ju inga andra. En, en godkända eh, hantera, för då kan man ju bygga atomvapen och, och syssla med terrorism och sådana här saker då va? <laughs> så på så sätt så försäkrar man som ett monopol eh, mm. på den här råvaran då mm. ja, en sak jag, jag förbereder mig här lite för att det skulle göra det så sökte, mm. sökte jag på uran, och så slog mig det att eh, ett kilo uran, jag vet hur mycket, hur många, hur mycket kol det eh, energimässigt det är ekvivalent med. Nej det vet jag inte och jag har tittat lite på det där också Martin och jag har stött på massa olika fantasifulla siffror. Det beror lite på när i tiden man tittar på det liksom. På, på 50-talet så sa man någon grej. Jag hörde om när de skulle bygga någon sån här försöksanläggning i Stockholm. Ja då, då skulle de ha ha liksom typ 15 ton uran i den där anläggningen då va? Mm. Men, ja, men säg ja, ja, nu har jag hört någon sån här en, en sån här liten kuts tror jag. Aha. Den skulle kunna driva en villa, ett villaområde ett år, eller vad, jo, eller vad var det. du? Ja, Den siffran som dök upp när jag sökte på det var i alla fall att det var ekvivalent med 90 ton kol i energi. Ja. <laughs> Och det blir ju lite samma som med tykosmodellen där, att en sockerbit på Syrus B väger äh, äh, ja, 350 000 eller gravitationen är 350 000 gånger högre där för att man ska få ihop teorin äh, att den ska stämma. Då. Ja. Äh, och det kan ju vara så att för att människor ska tro att det produceras äh, energi i kärnkraftverken så har man gjort äh, tillskrivit uran den här energi, energiintensiteten äh, som äh, är svårt. Äh, den låter ju väldigt fantasifull. Äh, Tycker jag, och sen allting annat som innehåller energi som vi förbrukar i vårt samhälle som bensin, diesel och naturgas, kol och sånt där. Det kan man ju faktiskt elda och se att det har någon form av energi. Och även vissa metaller kan man ju elda, som magnesium och järn. så Stålull kan ju brinna och sånt, men jag sökte lite på kan, kan uran brinna? Jag hittade, hittade ingenting om, om, om man kunde få ut energi ur uran genom att eldade, eller det, det, det är bara en sån här magisk process som kan ske i, i kärnkraftverken så gör att man kan få ut denna enorma mängd energi ur de här, och det är ju, det, ja, det låter ju väldigt skumt mm. alltså, det, det är ju sånt som vi inte kan ta på eller se, eller bekräfta själva Nej Nej, och sen så kan man ju jag tänker på det också, man kan ju konstatera det liksom att det är väldigt, väldigt många områden allting blir liksom effektivare och och det går fortare? Liksom man kan producera mer mat nu. Elektronik, elektroniken blir billigare och billigare och så vidare. Bilarna går fortare och, fortare och flygplan och så vidare. Då, va? Men eh, det här med energin, ja, Det blir bara svårare att göra och det blir dyrare och dyrare. Va? Menar, varje, varje hushåll får ju lägga ett antal eh, tusenlappar eh, i månaden. Är det va? Jag har så dålig koll på det mm. Men... men eh, och ja, det blir bara dyrare det, det går inte att lösa det här energiproblemet. Det är jätte, svårt, va? Mm, och på, och, på, och, på, grund på grund av den ja. pågittade på växthuseffekten så lägger man ju på en massa skatter och moms. och eh, ja, Avgifter på skatter. Ja, energiöverföringsavgift och sådär. Alltså man orkar ju mm. inte kolla sin faktura och förstå vad allting vad, vad är det är de tar betalt för utan man bara betalar den för att vi behöver ju ändå, vi behöver ju el för att få ljus i våra hem och värme och kolla på tv och ladda telefoner och allt sånt så att det, man får ju bara betala Precis. det det kostar Ja, energi är liksom en, en, en livsnödvändighet va, vi behöver ju det mm. eh, och då är det ju väl, då är det ju en väldigt bra vara kan man säga, det är en väldigt bra produkt va för att om man då har monopol på den, ja, då kan man ju höja priserna och få knäller. Men de fortsätter ju att betala va? För man måste ha det här. Mm. Så ja visst. Och sen då, en, en sak som jag har sett också då det är ju det att fram till 80-talet, fram till 1980-talet, då gick verkligen eh, elkonsumtionen upp i Sverige då. Och en, den stora anledningen då va, för att det är det som verkligen drar mycket el då, va, det, är, det är direkt uppvärmning av hus då. Va. Om, man, om man bara har direkt uppvärmd el då, va, då om man bara har elelement då, då konsumerar man väldigt mycket el. Men sen då på 80-talet, i och med att elpriserna stadigt gick uppåt då, så började ju människor göra andra lösningar då. Det är ju bergvärme, jordvärme, luftvärmepumpa fast de blev väl vanliga sen lite senare då och sen så ja frisäljning och sådär då och sen så vad heter det eh, vad heter det direkt eller när man har alltså när man får värme fjärrvärme eh, har man ju byggt ut också då. Mm. Och det fick till följd, har fått i följd att hushållen's elkonsumtion, den har varit i princip oförändrad sedan 80-talet. Vi, vi, ett hushåll i genomsnitt förbrukar inte mer energi idag än vi gjorde på 80-talet då. Men elpriserna, de har gått upp. Mm. <laughs> Så ja. Nu finns en del på, ja, pengar som fast det. Det handlar inte riktigt om pengar utan det handlar om att styra människors eh, resurser och energi. Eh, och även eh, få igenom den här ingenjörskonsten. För där när kärnkraften kom till och så där på 60-70-talet så var det väl en viktig del i att se till att urbaniseringsprocessen kom igång. Eh, och då liksom skapar man de här arbetstillfällena och då grävde man också väldigt mycket så här... Eh, bergrum och så. Jag har ju varit runt eh, runt i Sverige och hållit på med ett intresse som heter geocaching och då eh, hittar man väldigt många olika bergrum. Och, eh, det, finns, det finns ju en del som man eh, byggde också då som skulle vara kär, kärnvapensäkra och så fick man ju gräva extra djupt i berget eh, och extra resurs och tidsödande. Eh, så att eh, jag tror mycket ja, att man liksom såg till att människor var sysselsatta eh, så att de mm. inte liksom hade... Att den här effektiviseringen i industrin inte gjorde så att de fick mera tid att sitta på kammaren och tänka. Utan att det liksom ska gå runt det här ekorhjulet. För då är de ja. mer, mer styrbara och man, man or orkar inte så mycket på kvällarna om man, om man liksom har ett fulltidsjobb 40 timmar i veckan. Och så ska man sporta och man ska vara med familjen. Och ja, det, tiden räcker helt och helt inte till. Och det är väl det det som är planen, att det ska vara så. Ja, precis. Det handlar ju väldigt mycket om det, tror jag. Liksom det här för att man ska behålla kontrollen så ska folk ha väldigt mycket att göra. Och sen så ska de vara rädda för saker och ting. Och det ska ju vara de faror eh, man själv har skapat då. Som man, man har eh, materialiserat i människors eh, hjärna då. Mm. Och det kan vara krig och det kan vara eh, pandemier eh, och det kan vara eh, miljökatastrof och så vidare. Va? Men det ska ju vara sådana här stora faror. Och det är ju det här liksom att vi får ju lära oss nu då att de inte betalar eh, 20 spänn för eh, bensinen och, och oljan och sådär liksom riktigt hög, har riktigt höga priser och skatter. Så kommer ju jorden att gå under va. Och det vill vi ju inte. Det, då, ja, så det är ju igen det här då. Med engineering consent liksom. Då känner vi att det är okej okay, liksom. För att annars så går ju planeten under va. Om man mm. eh, eldar. Eh, om man använder. De här kolväterna. Eh, för mycket då. Och det är ju liksom en sån här grej. Som man har. Man har liksom vänt lite på steken där va. För att. På 70-talet då så var det ju oljekrisen va? Och då gick ju priset på oljan och bensinen upp drastiskt. Och sen så gick ju även priset på el upp då. Men sen så har det ju visat sig då. eller Det, där, det blir ju också lite det här att de, de, de sabbar lite för sig själva. Eller vad man säga då. För att när oljepriset marknadspriset på olja eh, gick upp så, så pass mycket då började ju fler att prospektera efter olja då, leta efter olja va och då hittar man ju mycket mer olja och det var ju som han eh, Fletcher Prouty på Youtube den är, jag tycker att det är så roligt den videon när han säger det liksom att oil is probably the second most prevalent liquid Inöffna va? efter vatten. Det är den näst vanligaste väst, vätskan i jorden. Och jag tror det stämmer. Eh, väl alltså. alltså men vi, vi matas ju hela tiden med det här begreppet fossilt. Va? Fossila bränslen. Fossil fossil. Och det är ju för att vi ska tänka oss att det där är ju eh, gamla växtdelar eller organiskt material som oljan har bildats från. Och då känns det ju väldigt vettigt att det är en ändlig resurs då. Men i själva verket så är det ett flytande mineral som, som nybildas i jordens inre. Men det får vi ju inte tänka oss för att då kan det ju finnas väldigt mycket av den då. Och det är ju det som har hänt liksom att man har ju hittat enorma oljefyndigheter då. Och de började man hitta när man borrade djupt efter olja. sån här deep drilling då. För att det brydde man sig inte om att göra tidigare- att då tänkte man ju, då köpte ju de flesta det här att det är organiskt material. Och då är det så att den, det finns bara på ett visst djup liksom i jorden. Va? Så då tyckte man inte att var någon idé att försöka hitta olja på större djup. Men det är ju vissa som har gjort det då. Mm. Så jag tror du att man kontrollerar eller på den tiden kanske man inte kontrollerar alla aktörer som kunde borra efter olja? För det krävs väl ganska kapitalstarka. Företag för att kunna göra någonting sånt. Ja, så är det ju. Och det tror jag också faktiskt är en av de stora bakomliggande orsakerna till de här eh, konflikterna vi har i världen just nu. Eh, till exempel det här med att nu är ju eh, Ryssland, är ju hinnhålig, så alltså, de är ju så hemska, de här ryssarna. Och det tror jag faktiskt kan ha göra med att de, de kanske har klivit ur det här eh, eh, oljemonopolet eller oligopolet då. Liksom. Att de, för för ja, Ryssland har ju enorma fyndigheter av, av, av både gas och olja. Va? Och, och det, man kan se lite osams där liksom att ja, men ryssarna de, de, de, de håller på att sälja olja till Kina och lite sådär och, och det gillar inte nätverket då eller den här västgrupperingen. Mm. Så det, det, det kan jag nog tänka mig och då, då ska de försöka trycka till Ryssland nu då genom att och, och vända väst och, och jag menar NATO, de flyttar ju fram sina positioner hela tiden och vi är ju med i NATO nu. Åh oh, mm. vad, vad tryggt det känns. <laughs> men är inte, inte det här spelet en charad mest? Liksom. Ryssland är väl lika kontrollerat som alla andra, tänker jag, genom eh, att de är väl med i den här Bank of International Settlements som är liksom ja. ett centralorgan för eh, i stort sett alla länders centralbanker. Och är man med i den så är man väl en lydstat. Ja, men så kan det väl också vara. Alltså jag vet inte riktigt. Det, det är en bra sak du lägger fram där Martin, liksom att det men, men sen tror jag det är väl inte svart helt svart eller vitt va? Att de, de är ju väl överens om liksom. För jag menar ja, tar du äh, rymdhoaxet mm. så samarbetar ju naturligtvis äh, ryssarna och amerikanerna kring det. Äh, eller i alla fall de organisationerna inom, i länderna som håller på med det här liksom. Mm. Äh, så ja men, men, men sen, jag menar äh, även äh, skurkar blir ovisade ibland liksom, eller de har ju interna stridigheter tror jag också liksom mm. Och det finns väl en väldigt strikt hierarki tänker jag så att det, då då blir det inte stridigheter det är liksom som hundar att då, i början när de träffas så bjäbbar de lite för att se vem som är högst i rang. Vem som bestämmer över den andra. Men sen när det är gjort så, så finner de sig i sina roller. Jo, men sen är det väl också så Martin att ser man att ledarhunden börjar bli lite gammal och luggsliten. Då kan man ju försöka göra ett move där. <laughs> <laughs> och, och byta ihjäl honom. Ja. När, när han instanade liksom. Mm. Ja. ja, jag, jag tänkte där på det här med jag kollade lite på kärnkraft innan här det, det använder ju väldigt mycket tungt vatten skulle det kunna ha, någon, ha något att göra med vätgasframställningen som du är inne på där att man behöver just tungt vatten för det precis som att man behöver saltvatten då Ja, det är möjligt alltså jag har inte tittat så mycket på på det måste jag erkänna, och jag vet inte om. Ja, nej, det, det där. Men det jag tror också faktiskt skulle kunna vara för att jag har tittat lite på sån här: liksom När man får se då kärnkraftverken i drift, då, så, så blir det ju någon eh, väldigt dramatisk blå strålning. Då, liksom om man kan se de här kontrollstavarna. Då. Och jag skulle kunna tänka mig att det man ser där. Det, det kanske är den här eh, termokemiska eh, vätgaskokningen med hjälp av uran då, som vi ser där. det är ju liksom en, ja, det är en elektrokemisk reaktion, liksom att uranet hjälper ju till eh, med, i vätgaselektrolysen. Då. Och, eh, jag läste lite om det att det här med uranet, då. Det gör alltså eh, vätgaselektrolys flera flera gånger. Effektivare än om man bara kör man bara kör el eh, i vatten då. Va? Då är det ju sådär att man, man får kanske ut en tredjedel eh, energimängd i vätgasen då. Som om man trycker in i elva. Men, men har man den här eh, eh, uranet, om den hjälper till som katalysator så blir det mycket effektivare då. Mm. Och sen också den här <hör> hypotesen då med att, att eh, Svenska kärnkraftverk då och andra länder som har vattenkraft. Att de, att de faktiskt kokar eh, vätgas av eh, överskottselen från eh, vattenkraften. Då. Eh, och då, då, då, så är det också så att då behöver man ju ha en, en, en rejäl vätgastank för att kunna göra detta. Va? Då kan man ju tänka sig att man fyller upp den här vätgastanken på sommaren och sen då under vintern. Så, så kan man driva turbiner med den här vätgasen då och hjälpa till att skicka ut el i, um, i kraftnätet. Då. Ja, och som ja. sagt, då behöver man ju bygga en rejäl uh, vätgasttank Och det var lite intressant för jag hittade lite såna här gamla filmer ja. på YouTube. Och det var ju en när man, uh, när man byggde ringhals då. Mm. Och det som är karaktäristiskt för en, en, en vätgasttank då det är att de ofta är nästan helt runda. För att det är en fördel när man bygger så. Om man ska ha någonting under ett väldigt högt tryck va. Att man. Idealet är en svär då. För då, då, då kan man ha högt tryck i den då. Och det såg man ju där. Att när de byggde den här reaktorn då va. Så var det massa betong. Och sen så var det en stor tjock. Eh, Sverisk eh, dome då. Som man satte ovanpå. Så det kan mycket väl vara så att den här reaktorn då som man har i, i vissa kärnkraftverk då är en stor vätgastank i själva verket. Mm. Men om man, jag tänker lite så om man ser till hur mycket energi som skulle kunna lagras i den i form av vätgas då om man jämför till exempel med ett oljetankers som kommer in i hamnarna så är ju den betydligt mycket större än den här vätgastanken att man skulle ha ett sån, en sån stor fabrik och så... Eh, endast ha en sån liten behållare eller förhållandevis liten då den är ju väldigt stor egentligen men förhållande till hur mycket energi eller hur många människor den ska förse med energi genom att förbränna den här vätgasen då Ja det är faktiskt så Martin att om man kyler ner om man, om man kan ha vätgas i en temperatur som håller den flytande då i en temperatur och ett tryck som håller den flytande så är det den, det energitätaste materialet vi har liksom, som vi känner till. Om mm. vi inte tror att uh, centimeterstora kutsar <laughs> <laughs> av uran uh, motsvarar 90 ton kol. Då. Det, mm. det, jag, jag förhåller mig skeptiskt till det. Va? Men, men då är faktiskt uh, vätgas uh, väldigt energität. Men det förutsätter ju då. Att man kan lagra det på det här sättet då. Och det är väldigt svårt. Och det är ju därför det är också så att. att eh, ja, ska man ha en bil eller ett, ett flygplan. Eller något som går på vätgas. Då blir det väldigt knepigt. för Då måste man ha en en, en. en ganska. En väldigt tjockt. En, en, en tank då. av väldigt tjockt material. Som lagrar den här under ett högt tryck. Och har man inte så högt tryck, ja, då, då kan man ju har man inte så mycket. Då får man inte in så mycket väte i tanken. Och då har man liksom inte den här energitekheten. Mm. Och en sån här liten, ja. Cool. Vet du någonting om man kyler, uh, kyler ner vätgasen då för att uh, kyler man in någonting så kan man ju få det flytande och då borde du rimligtvis uh, kunna få plats mycket mer. Vätgas. Ja men precis, det är det mm. man gör då. Att om du kan få ner, och det, det är ju liksom en, en kombination mellan eh, tryck och temperatur då. Mm. Ska, ska vätgas vara flytande i atmosfärtryck då? Ja då får du ha ner den till den absoluta nollpunkten. Och det är inte görligt va? Mm. Men om du kan ha ett, ett par hundra bars tryck. Ja då behöver du komma, kanske komma, jag vet, ja jag, jag är inte så men, men då räcker det kanske med några tiotals minusgrader va. Så, så kan du hålla vätgasen flytande. Mm. Och det, det gör lite i en fabrik eller något som är stationärt men i en bil är det väl väldigt svårt att hela tiden Exakt. hålla det nedskilt. Ja. Mm. BNV läste jag, de har faktiskt fysslat lite med det där och har eh, kylda eh, tankar då i sina bilar och jag vet inte riktigt hur det går men, men det är väl också en sån grej man kan tänka sig att det, det kommer nu när, när alla har blivit blåsta av de här eh, elbilarna eh, med batterier då som ju ja hoppas ingen blir ledsen nu <laughs> <laughs> ja, men, men, och, och, men då kanske man kommer då med, med så att säga lösningen på det problemet man har skapat och det är att nu så, så kommer det igång en ny industri här med, med eh, fungerande eh, vätgasbilar då och, och man faktiskt börjar erbjuda vätgas som ett drivmedel då. Men det är ju väldigt stora problem med det för att, att vätgas är ju väldigt, väldigt svårt att förvara och transportera. Mm. Just för, de här, ja, för att det är så flyktigt helt enkelt då. Det låter ju farligt det... om man skulle krocka också då att det kan bli en fet explosion. Ja, det är också en, en aspekt på det. Och, men sen är det intressant också för att det du kan göra också med vätgas då, det är ju det att du kan ju skapa elektricitet då, det är väldigt effektivt med, med bränsleceller då. Så, så, så att den, den du kan ju ha vätgas som, som driver en, en elbil då med elmotorer som funkar bra. Mm. En annan sån här intressant passus också. Eller en sån här sak som jag har reflekterat lite över. Det är ju det här med NASA och deras rymdjacketer. Och att det, jag, jag tänker på det att det är lite märkligt faktiskt. Eller lite. Det är rätt märkligt att de här eh, drivs då av vätgas. Eh, för det är ju det de gör då. Man, man har med sig eh, vätgas och syra. Och så blandar man ihop det och så blir det en jävla sprutt på det. Massa, miljoner hästkrafter och så flyger den här upp i skyn. Men det finns, ju inga, det finns ju inget annat exempel på när man driver någonting. Ett, ett, ett flygplan eller en raket på det här sättet. Va? Har, du, har du missiler eller raketer? Så antingen så har man ju eh, tar fast drivmedel i dem då va. Typ krut eller något liknande. Eller så har du eh, kerosin då. Flygfotogen. Som du driver dem med. Men du kan ju inte hitta något annat exempel på. Där man har upp, liksom en, en raket eller en flygande farkost och driver den med hjälp av rätgas då. Det är bara NASA och, och, och rymdraketerna som gör detta då. Mm. Finns det exempel på raketer som kan starta och stoppa så här, alltså nyårsraketer och sånt, och allt bränsle tills det är slut och även missiler och sånt där. Men Nasas raketer säger man att man kan köra upp dem och sen så uppe i rymden så ska man kunna liksom äh, sätta igång den en kort sekund för att äh, de hamnar... Äh, eller de bromsar ner och sådär. Mm. För när man väl sätter igång en raket så förbrukar man väl allt bränsle på en gång. Ja, det är väl Eller? kanske möjligt att man skulle kunna hantera det. Och jag menar, sen har du ju de här Elon Musks Tintin raketer som man kallar dem. Liksom, som kan, de kan ju landa igen liksom. <laughs> Ja, Åh, oh, ja, det, det, det är ju sådana saga. Och, men, men det är ju väldigt många som tror på det. Och det är ju bra för att då blir de väldigt osams med de som ser hur tramsigt det här är. Att det, att det verkligen skulle fungera i praktiken det här som vi får se på tv med, med de här raketerna. Då. Ja, det har varit intressant. Och, och, det är ganska långt i USA men och... Och vara där med när de säger skjuta upp en raket då, För de skjuter väl antagligen upp någonting för publiken att kunna se. Men sen är publiken så långt borta så att man inte kan urskilja riktigt hur stort föremålet är. Eller ja, om du åker upp i rymden. Eller om du bara åker i en bana och sen trillar ner lite längre bort utan synhåll. Mm. Jo, jag tror de har haft några sådana här eh, live-shower eh, med raketuppskjutningar. Men jag, jag skulle gissa på att de inte har det så ofta. För det är nog det är ju ganska vanskligt, för någonting kan ju gå galet liksom. Att, eh, eh, men ja, en, en hypotes där, men jag tycker den är ganska rimlig. Det är ju det att man har en, en, eh, en aluminiumraket, liksom. den är byggd i tunn aluminium. Och sen så fyller du den här med vätgas. Och då blir den ju lättare än luft va. Det blir som en stor ballong. Och sen så sätter du en, en, ja, en slags raketmotor i botten som, som låter mycket och ser häftig ut va. Men när raketen flyger iväg då är det ju själva verket en ballong som börjar resa sig. Och det, jag tycker den teorin eller hypotesen den stödjer det också att man måste ju ha de här raketerna fjättrade va innan man skickar iväg dem det kan man ju se då när de här dramatiskt när Apollo-raketen liksom så flyger de här hakarna loss va och sen så börjar den långsamt stiga mot skyn då och det är ju också ett, ett väldigt märkligt beteende för en raket då mm. att den långsamt bygger upp moment liksom det har vi ju pratat om många gånger. Mm. Så, ja. Nej, och sen så har du ju liksom det här också. Jag menar, en, en raket. Jag skulle ju säga att, ja, vi kan väl kanske hålla igång en raket i fem minuter eller någonting. Full, full, full fräs liksom. Och sen har du bränt ut bränslet. Jag menar, om du har en kryssningsmissil till, till exempel så, så är ju det ett... Ett obemannat reaplan. Va? Det sitter ju en jättmotor i en kryssningsmissil. Så att den kan flyga i, den kan ju flyga i timmar då. Lika länge som ett jättplan. Men en raket kan ju inte hålla igång så länge. Eh, och det kan man ju se. Du har ju jaktflygplan. Och de har ju en efterbränd Och det funkar ju så att då, då, då lägger man ju till raketkraft kan man säga. Till jetmotorn då. För då sprutar du alltså ut bränsle. Direkt in i förbränningskammaren då. Som antänds liksom. Och, och, och eh, expanderar precis bakom planet va. Som en raket. Men då är det ju så att kör du med full efterbränningskammare. På en viggen till exempel. Eh, då kan du hålla på i fem minuter. Och sen så är allt bränslet som flygplanet har slut. Mm. Ja, så det är inte så effektivt då kan man säga. Nej, det är det inte. Men eh, under hela den tiden som du kör den där efter då på en viggen. Så accelererar planet hela tiden <laughs> under de här fem minuterna då. <laughs> så att du kan komma upp i en hög hastighet. Men det är som du säger våldsamt eh, ineffektivt då. Mm. Mm. Och det är också så den här fysiken fungerar Och det har vi pratat om så många gånger här med, med hur tar sig en farkost framåt i luften Jo, den bygger upp ett högre tryck bakom sig i atmosfären Än det finns framför den i atmosfären Och det kan den göra med hjälp av en propeller Eller med hjälp av en jetmotor. Och när den gör det med hjälp av en jetmotor så blir det effektivare. För då har du inte bara den här propellerverkan. Utan då har du en förbränningskammare som dessutom värmer upp luften. Och då skapar du ett ännu högre tryckvärde om du bara haft en propeller. Eller så kan du göra som en raket då, som bara värmer upp luften. Och på så sätt skapar en, en högtrycksbubbla. Bakom farkosten va? Men allt det här. Oavsett om det är ett propellerplan. En reamotor. En raket. Eller en fågel. Eller en, en, en, en humla. Allt detta förutsätter en atmosfär. Och tar du bort den komponenten. Då funkar inget av de här grejerna. Då funkar inte raketen. Då, då kan den inte skapa en yttre kraft som påverkar själva raketerna. Mm. Utan förutsättningen för att en raket ska fungera är en atmosfär. Men ja, det är egentligen väldigt enkel fysik men väldigt kontroversiellt ändå. <laughs> man, man kanske borde ändra på begreppen där lite för att det smartaste som finns det sägs ju vara eller säger många är en raketforskare men det är väl inte så många delar i en raket och det är en massa bränsle som sprutas in i en en kammare. Det borde väl vara att man är en så här jetmotorforskare istället då. Det är väl <laughs> ganska avancerat. <laughs> ja. jag, jag har en liten teori kring det där begreppet i det science ja Jag tror att det var nog så när man etablerade de här sagerna på 40, 50 och 60-talet, femstår. Liksom. Så var det väl många äldre och ingenjörer och sådär som fattade en del om fysik. Och de fattade ju att det här är ju bara skitsnack. Liksom. Det här är, är trans. Det är omöjligt. Så då kanske det här begreppet kom som ett litet hård, det där, liksom, att, ja. Du kan göra det där, liksom. det, är, det är inte rocket science det vill säga det är inte omöjligt utan det går att göra det. <laughs> det, är inte, det är inte som, som raketforskning. Mm. Så kan jag nog tänka mig att det har varit och det är väl det här som jag har sagt någon gång det här att man säger ju det om sanningar va? Att sanningar sådana här stora sanningar först för, så för skrattar man åt dem och sen så Uh, invänder man mot dem och protesterar mot dem. Och sen så accepteras de som om det var en självklarhet, va? Men tyvärr så tror jag det, gäller, det omvända gäller, det vill säga de här stora lögnerna som man etablerar, va? Att först så skattar man, ja. De, de försöker tuta i folk att, att raketer kan funka i rymden. Men sen så går åren och. och Ja, och då protesterar väl en del liksom mot det här. Liksom. Men, men till slut så, så accepterar, accepteras lögnerna som om de var en självklarhet. Va? Och det är, ju, det är ju där vi har varit de senaste decennierna då. Och det gäller ju inte bara de här raketerna i ryggen, utan det gäller ju en väldigt många andra saker. Mm. Som eh, biologi och intryktionsteori. Och... Har vi något mer ikväll att prata om? Ja, vad var det jag tänkte på? Nu ah, tappade tappar det. Men en sak som vi kan säga det är ju det att det är en väldigt fin planetkonjunktion nu. Mm. Man kan se alla planeterna samlade på himlen. Tyvärr kan inte jag göra det. för Jag, jag bor i Göteborg och där är det grottmos. <laughs> Det är ju kväll, är lite tråkigt. Ja, men ja, vi skulle försöka få till en, en kväll där det är morgonfritt och kanske besöka något observatorium här och, så man kan få se planeterna i teleskop, har ju varit intressant. Ja, precis. Jag skulle vilja göra det. för Man kan ju se då, man kan ju se Mars och Venus och Jupiter och Saturnus kan man ju se med blotta ögat då. Men det är ju för sig roligt att titta på dem i teleskop också och se månarna. Mm. Men sen så har vi också faktiskt uh, Neptunus och Uranus. De är ju, är ju framme nu också. Och uh, de hade varit roliga att se. Och de kan man ju bara se med, med teleskop då. Mm. Mm. Ja. ja Och sen ja, Skulle ja, vi säga vi, vi, vi kanske ska nöja oss där Ja du hade någon avslut här uh, Som du ville ja, läsa men upp också det var allt för denna gång Hör gärna av vi det med synpunkten Antingen direkt Eller på vår telegramkanal Och Ska ni veta det finns också en flashback Tråd om Radio Kivon Den är rätt komisk men ni får själva gå in där och läsa för att förstå varför. Men då vill jag flagga för er att om man gör personangrepp på flashback. Så får man varningar och kan bli avstängd. Men av någon anledning så har vissa figurer amnesti från detta. Och det råkar vara de som är mycket kritiska till Radio Kubanos påståenden. Och det tycker jag är väldigt intressant. För jag, jag Tyvärr alltså, jag, jag tar inte illa upp om någon, om någon kallar mig för skäggbebis på flashback. Jag, jag tar inte åt mig, jag är hemskt ledsen. Liksom. Jag, jag påverkas inte av detta, men jag tycker det är ganska anmärkningsvärt att vissa personer på flashback de får räka ur sig oförskämdhet ja. och glåpord. Men, men säger man någonting dumt tillbaka, då får man en varning. Ja. Och får man tre varningar. Vad som händer då? Då blir man avstängt från flashback. Och när man blir avstängt från flashback så tas alla kommentarer man någonsin gjort bort från forumet. Ja, yeah, då funkar det. Så, ja, men det. Det är väl personer där som eh, är väldigt eller är högt utbildade och har således eh, en stor investering i att... Eh, sakerna ska vara som de blivit lärda och för att det, det är ju det här med kognitiva dissonansen som du tog upp innan att man man kan helt enkelt inte, helt enkelt inte tänka sig att det skulle kunna vara på något annat sätt. Men det är ändå lustigt då att är, många av dem där verkar ändå bemöda sig med att lyssna på nästan varje avsnitt och att man kan, gör, kan göra det utan att, och fortfarande bara liksom slå allt ifrån sig utan, utan minsta lilla nyfikenhet i att kolla på de här källorna som vi hänvisar till eller ja, <laughs> ja det blir lite, lite komiskt. Vuxna det, människor. Blir det. Ja. Precis, ja, det blir ganska komiskt och sen också det här liksom att det här, jag menar man brukar väl säga det är att där argumenten eh, tar slut, tar förolämpningarna och låkorden vid liksom. Mm. Alltså det här att man, att man håller på och, och, och kallar andra och du är så dum och tänker att du inte förstår det här lille plut. Ja, det vet en massa så här. Alltså det är ju så, du, du, alltså det man ser då, det är bara okej, okay, nu har du inga vettiga argument kvar. liksom Nu, nu, nu, nu, nu är den här. Ja. <laughs> nu är den här den slut, va? Och sen när de får ett bra svar på frågan så liksom ignorerar de bara det och ställer samma fråga igen. Så här, och anser sig inte ha fått mm. svar på frågan så att det blir ju så här rundgång. Mm. Uh, ja. Så. Men det är intressant. Uh, för de som inte har kollat det så alltså, kan det ju vara, vara lite kul läsning. Mm. Ja, men precis så om vi återknyter till det här som den här gamle greken sa: Platon, liksom, att om du hamnar där, att du inte kan. Argumentera rationellt för någonting, och ja, då har du inte sann kunskap. Och även om du är så övertygad om att du har rätt ändå, så kan det faktiskt vara så att du inte har det. att du har blivit övertygad om någonting som faktiskt inte stämmer. Och det här faktumet att du inte kan argumentera för det ordentligt, ja det är. Och att någon annan kan, kan argumentera emot dig. Och, och lägga fram väldigt goda belägg va? Jag menar vi säger ju så till exempel. Jag menar alla är väl överens om det att vi ska inte tro på någonting som det saknas eh, belägg för. Men om jag då säger till någon. Ja, eh, jag tror inte att det finns några virus. Oh, det är ju klart det finns virus. Ja, men kan du lägga fram en kontrollerad studie då? Där man verkligen har kunnat bekräfta att det existerar patogena alltså sjukdomsskapande virus. Och gör du det, ja men då kan man ju ändra uppfattningen i den frågan va. Men eftersom det är inte, det har aldrig hänt. Ja, då, då ska man väl inte tro på det. Och, och det är ju samma sak med, med, med, med de här raketerna och rymden. Va? Att man får, oh, ja det hur, hur tror du? Alltså du håller på där med din mobiltelefon och, och du tittar på satellit-TV. Ja, om man börjar titta på den tekniken så kan man ju konstatera det att innan man började påstå att de här sakerna förutsatte satelliter så kunde man ju lösa det på andra sätt. Det finns ju, det här som heter rymdvåg va? Mm. Att man studsar radiovågor på atmosfären. Och då, då, då kommer man mycket väldigt långa sträckor. Va? Och sen kan du ha reläsändare. Så att med ett antal sådana här sändare. Så, så kan du ganska, så kan du skicka en signal runt hela jorden då. Med, med god kvalitet. Och inte särskilt eh, väderberoende då. Eh, men eh, nej så kan du ju inte vara då. Utan det måste ju vara. En, en satellit då. Som är en bra bit ut i rymden då. I en geostationär bana som ska göra den här. <går> som ska vara en, en länk i detta. Och det, är, det är ganska konstigt också så att när man. Okej okay, men. När man börjar titta på det här så, så är det ju väldigt dumt. Att ha positionering. Att, att, att liksom ha den funktionen positionering på jorden. Med hjälp av en satellit då. För att det är ju det att de här GPS-satelliterna som man hävdar då används i GPS. De ligger ju inte långt utan geostationär bana. Utan de far ju runt lite närmare jorden då. I några tusentals kilometer i timmen då. Och då ska de exakt i varje ögonblick då. Så ska de veta sin exakta position i förhållande till jorden. Och, och, och kunna upplysa eh, GPS-mottagaren om detta då. <laughs> eh, är det inte vettigare då att ha en, en antenn placerad på marken som vet sin exakta position? Och den är ju alltid där då, för den snurrar ju med jorden då. Mm. <laughs> <Så>. <laughs> ja. ja, det är... Det är lustigt det. Att, det, att det ska vara så svårt att tänka sig att vi har underjordiska eh, kavl, eller kablar som går under alla världshav som är ganska eh, tjocka. Där det kan pressas in ganska mycket mer data än, eh, genom att överföra den trådlöst. Då. Ja visst och så skickas ju all eh, liksom tv och datatrafik nu då. Mm. Så det var väl liksom ja, fram till 00-talet eller någonting som man, man höll på med, med så kallad satellit-tv: då. Men eh, nu är ju den tekniken helt turistkörd, eller vad man ska säga. Ja, mm. Mm. Oh. Yes. men eh, ja. Ska vi. Sätta punkt där då eller? Ja, jo det kan jag väl göra. Ja. Så får vi återkomma med ett nytt spännande avsnitt snart igen. Ja, Så. det gör vi. En sak som jag har tänkt på, men det, kanske inte, men det hade ju varit intressant också tror jag någon gång att, att plocka ner det här med relativitetsteori och kvantfysik. Det har jag faktiskt också tittat en del på. Mm det kan man säga faller isär vid en sån granskning. Men det får vi ta en annan gång. Det tar vi en annan <laughs> gång. Amen. jag har lyssnat något att se fram emot. Yeah. Okej. Okay. Uh, tack, ta tack för att ni har lyssnat och, och återhörande. återhörande. Kan man säga. Yeah. Yes. Men var vi tar den från det ska ni och skita i För att en Den är jättebra och nyttig som fan Jajamän Så ni som är emot den, ni begriper ingenting Och den som protesterar råkar på en höger med Medan kärnkraft Alla jävla kommer så att man kan spinna. När fick en kärnreaktor riva rönda jävla bil. Lite strålning. Det är jättebra för vår skelett. Jag Och sen om fienden börjar runda bort och ramla av. Så finns det ju proteser som fungerar jättebra med och kärnkraft. Ja, med och kärnkraft. Spira som du och kraft. Den mastorlingen mycket mer och mer kraft. Vi och, och man vill oss alla med. Om det sväller någonstans. får vi gratis ambulans. Mer och mer kraft. 11111. De skottar och säger den nu. Och sen så vill Ner varenda jävla skog Men kraft, Den är jättebra för våran miljö Jajamän Och när vi har rävt upp varenda jävla bit uran, Så packar vi och smiter till Hawaii stad som fan Mera kärnkraft Ja Mera kärnkraft Annars blir det sämre lön Mera kärnkraft Och självklöpp Annars flyttar vi igen Med